Most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Fiala János. Megpróbálhatjuk? Jutunk, ameddig jutunk. Ha majd azt mondják, hogy valami egészen más hallottak adásban, akkor tisztázni fogom vele, hogy például a Playboy nem te olvastad fel adásban, oké? Okay? Csak a házszer. <gül> Csepregi Nándor, helyettes államtitker van a vonalban egy... Személyes megkeresés történt a részemről az ügyben, hogy beszélgessünk olyan dolgokról, amelyeknek az alapjáról viszonylag kevese tudatársadalom már csak a, a, a felépítményt látja, a norvég alap és stb. Így aztán a mai beszélgetés a norvég finanszírozási mechanizmus történetét fogja föltárni, de nem annak érdekében, hogy aztán később konkrét ügyekről ne lehessen beszélgetni, hanem ahhoz, hogy ahogy annak idején mondta a poszlártanár úr, hogy a diákságot befolyásolja a téma ismerete. Így köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és hogyha nem szerzel nagyon rossz tapasztalatokat, most nem a telefonvonalra gondolok, akkor ezt a beszélgetést máskor is folytatjuk. Járunk a rendelkezésre. Akkor kezdjünk. Um, ugye van egy megállapodás az Európai Unió és a Donorországok között létrejött megállapodások ugye így szól a fejezett cím találtam az interneten egy csilabuszt, amelyet uh, használok uh, először is tisztázzuk azt, hogy Norvégia, Liechtenstein és Izland uh, uh, milyen részvételi díjat fizetnek az Európai Unió belső piacán történő részvételükért, miért pont ezek az országok és akkor levittem a hangsúlyt. Na, oké. Um, tehát ez a három ország nem lépett be az Európai Unióba, azonban szeretné élvezni annak a gazdasági előnyeit, ami megillett bárméke Európai Uniós tagállamot, itt a tőke, a munkaerő, áramlása, különböző befektetési lehetőségek, illetve ennek a három ország gazdasági szeretőinek a különböző szolgáltatásait vagy termékeit az Európai Uniós piacra szeretnék behozni. Tehát légy, a politikai uniónak nem válnak részesevé a gazdasági uniónak igen. Oké, de az, hogy ez bekövetkezett, azt az unió szabta feltételül, vagy ők jelentkeztek utóbbi kevésbé tűnik valószínűnek? Nem, ez egy kölcsönös kétoldalú megállapodás volt, és akkor azt mondta az Európai Unió, akkor még 2003-ban, még Magyarország. Jó, én ezt értem, de azért az ritkán fordul elő, hogy te odamész valaki, ez azt mondja, ő nem kért pénzt, én szívesen adok önnek 10 ezer forintot. Szóval ez, a, ez az együttműködés, ez ki kezdeményezte? De az Unió közös piac ez nagyon komoly gazdasági értéket jelent, ezért erre nagyon sokan szeretnének megjelenni. Most különböző típusú együttműködések vannak az Európai Unió és Unión kívüli tagállamok között. Ezzel a három országgal egy megállapodás kötöttet, hogy amennyiben a szabad piaclan, mint bármilyen más kúniós tagállam szeretne megjelenni, akkor kvázi egy tagdíjfizetési kötelezettségük van, ha lehet ezt mondani. Ez pedig... Ennek a tagdíjfizetési kötelezettségnek a mértékét, az kiállapította meg? Ez a közös szerződés, tehát ez annak megfelelően, hogy ők milyen gazdasági szót képviselnek, került ez kiszámításra, és ez a 2003-ban megkötött szerződésre. Oké, okay, rendben, de azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy miért pont ez a három ország képezett csomagot? Ők vigyátak össze ebben, tehát nem, nem volt ilyen uh, jelentőség. Ők, mint az Európai Uniót nem tagjai, azonban idevel akarnak jönni gazdasági. Ugye Norvégia és Izland uh, földrajzilag is közel állnak egymáshoz, Lichnisten népenséggel nem annyira. Kevésbé. Így van, de hogy Svájc sem így van. tag, de úgy lejtszik, hogy itt ez a hármas egy egy időben eszlet rá arra, hogy nekik fontos ez az európai úgy közös piaca. Ettől kezdve alakítsunk ki valamilyen megállapodást, és a megállapodás másik oldalán az Unió térkát szabta, hogy azokhoz a tagországokhoz hasonlóan, akik mondjuk úgy nettó fizetőknek minősülnek, tehát többet fizetnek be évente a közös mint amit a fejlesztési forrásot egészében kivetnek, ők is vegyék ki a részüket. A, a közös fejlesztésekből. Ugye, amikor uh, Magyarország 2005 nyarán megkötött az együttműködési megállapodásokat, akkor valójában kivel kötötte meg, és milyen módon ezzel a három országgal kötötte meg, egyáltalán ezt a három országot miért pont a Norvég alap címen híresültek el, hiszen három országban benne, esetleg Norvégia a legnagyobb áldozatvállaló, benne már mint anyagilag, illetőleg amikor ez a szerződés megköttetett, abban milyen szerepe volt az Uniónak? Először a három ország az unióval kötött egy szerződést, majd utána voltak közvetlen szerződések, amelynek ez az előbbi unió szerződés volt az alapja minden érintett tagállammal, és azért Norvég alap, mert ahogy is a finanszírozásnak a legnagyobb részét több mint 90%-át Norvégia nyújtja és ezt egészítik ki a másik két államnak a befizetése. De vannak olyan szerződések, amelyek egy között, a három ország között, és így az úgynevezett támogatott országok, illetve tehát ennek keretében Magyarország között is megkötöttek. Egy periódus, öt év. Igen, de itt mindig ilyen kisebb csúszások vannak, mert 2003-ban történt az aláírás, 2009-ben volt az első időszak és 2005-ben írta alá csak a magyar kormány, a támogatókkal ezt a szerződést, tehát itt azért kisebb csúszások vannak, de alapvetően a azt igen. Az, hogy maga az egész alap mekkora, arról van tudomásunk, vagy mindig csak azzal foglalkozunk, ami ránk vonatkozik? Alapvetően a ránk vonatkozó résszel ami 40 milliárd eurót jelent most el, vagy bocsánat 40 milliárd forintot jelent. Igen, de menjünk még vissza hogy eljuthassunk a jelenig. Ugye a 2004 és 2009 közötti időszakban 135 millió eurót, nagyjából 35 milliárd forintot bocsátottak Magyarország rendelkezésére, amivel a második legnagyobb kedvezményezett országgá váltunk. Mi alapján? Tehát ki dönti azt el, hogy 135 millió euró kerül ki ebből a csomagból, és ezzel Magyarország lesz a második legnagyobb kedvezményezett ország. Ez a rászorultság mértékét mutatja, a lobby tevékenység eredményességét mutatja CDEFGH. Nem, amikor megkötötték a szerződést az Unióval, akkor vállalták azt, milyen feltételek szerint támogatják egyes uniós tagállamokat, és az akkori e, mutatók alapján Magyarország olyan... De mik ezek a mutatók? Gazdasági um, számok, GDP. Jó, de amikor uh, mi vagyunk a második legkedvezményezettebb ország, az azt jelenti, hogy mi vagyunk a legrászorultabbak, vagy mit jelent ez? Akkor igen, igen, tehát 2005-ben én az azt jelentettem, uh -huh. szűk egy évvel voltunk az Európai Unió követően, az újonnan csatlakozott tíz uh, tagállam között, és akkor Magyarország. Uh, Ezeket a pozíciókat uh, foglalt el, és ebből a pozícióval fakadóan jutott neki a második legnagyobb támogatás. Elnézést, rossz a fogalmazás, visszautasíthatod a szellemét is. Valójában ez mennyire olyan, mint a szegény rokon? Én nem gondolom. Ez, az, hogy Magyarország milyen gazdasági helyzetben volt, 205-ben, az nagyon sok mindent függőd, de mégis ennek az egész térségnek, tehát a kelet európai térségnek ezek a gazdasági problémai, Szerintem sokkal inkább a rendszerváltás. Oké, rendben van, de akkor, hogyha itt az a szöveg, hogy a második legkedvezményezettebb ország, akkor arra nem feltétlenül kell a legbüszkébbnek lenni. Ez egy kérdés volt. Nem feltétlenül, de az is, ez pedig egy állítás, hogy ennek az okai azok nagyon régbre vezetnek. Oké, rendben van, én azt kérdezem tőled, én vagyok a Norvég alap, te vagy Magyarország, de legyen fordítva, tehát bármelyik pozíciót választhatod. Az a kérdésem, hogy amikor a Norvég alap azt mondja, hogy oké, okay, megsegítelet téged Csepregi Magyarország fiala, mi alapján mondja meg, hogy milyen területet támogat és milyen összeggel? Ezen bizonyos, most maradjunk az első alapnál, a 135 millió eurón belül. Ez az EU-val megkötött szerződésüknek a függvényeket, meghatározták azokat a térterületeket, amiket ők támogatni szeretnének, ilyen például a megújuló energiahordozók. Egymerésének az egyre intenzívé vállása a civil társadalom erősítése különböző kulturális vagy épített beruházások, felújítások támogatása szegregációs problémák kezelése, tehát mondjuk úgy, hogy a, a norvégok egy sorból választhattak, hogy ők az általuk befizetett támogatásokat... Oké, okay, rendben van, de várj egy pillanatra, amikor azt mondod, hogy menüsorból választhattak, akkor azt a menüsort az Unió biztosította a számukra, az Unió a saját kutforrásukból, vagy az Unió az alapján, hogy számításba vette az érintett országokat. Nem, összességében, tehát azok alapvetően ezek a források kiegészítik az Európai Uniós Forrásokat. Tehát ezzel mintegy leveszi a norvég alap bizonyos mértékig az unió válláról bizonyos anyagi terheket? Hát igen, de ezt azért. Jó, tehát ezt ebben a formában nem lehet állítani. Ez hogy kiegészíti, mert ha megnézed a két alapnak a különbségét, akkor például itt pont az előző időszakra nézve 8200 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az Európai Unióból. Ez eszem a Norvég uh, alap tekinten, 35 milliárd. Tehát... De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert pont azt akartam kérdezni ennek kapcsán, hogy egyébként egy és ugyanazon területen két különböző helyről lehetett-e pénzt lehívni, a Norvég alaptól is, és az Uniótól is. Tehát ezek egyébként önmagukban nem zárták ki egymást. Nem, nem. tehát volt, voltak átszerések ugyanazokra a projektekre. Nem lehetett minden... Az nyilvánvaló. nyilvánvaló. De ugyanazokra minden két kalapból lehetett uh, forrásokat elnyerni. Uh, ugye... A Norvég alap egyszer kapcsolatban volt az Unióval, az Unió kapcsolatban volt velünk. A Norvég Na, a alap... Mi a, kir... a Norvég Na még egyszer. Tehát Norvég alap kapcsolatban volt az Unióval, az Unió kapcsolatban volt. Így van. És az Uniós tagságból fakadóan mi is kapcsolatba kerültünk a Norvég alapba. Jól beszélsz, azt akartam kérdezni, ki került kapcsolatba a Norvég alapval? Magyarország. Értem, de milyen szervezete? A kormány a 2005-ös megállapodás aláírásakor is az országot, illetve most a, 2000, a jelenlegi ciklusban és a 2014 végéig, tart ebben is a jelenlegi kormányzat kifiseltem. Én ezt értem, de az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt a kapcsolattartó, az mikortól volt? 2000. Két törvényegében. tehát amikor elindult a Norvég alap Magyarországon, 2005-ben aláírtuk a szerződést, akkor az azt megelőző intézményrendszern, az azt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látta el ezeket a kapcsolattartási feladatokat. A Norvégoknak az volt a feltétele, hogy egy központi kormányzathoz tartozó szervezeti egység. Lehet egy minisztérium, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre esett a kormányválasztása, de ez a magyar kormány által meghatározott intézményrendszer volt. Amit a norvégok elfogadtak, mert illeszkedett abba a logikában, amit ők meghatároztak a központi intézmény eszembe, szemben a pénzeket osztja. Én vagyok az én. Én honnan tudom, hogy van a norvég alap, és a norvég alapnak vannak különböző pályázható pénzői? 2000. Várj hogy... Hány... egy pillanatra, hányat írunk? Most 2000, nem 2003-at írjuk, nem 2005-öt, 2007-et? Mikor... Mikor íródik alá az első szerződés? Egy 2056 fordulóján. Oké. Okay. Oké, okay. ahhoz, hogy aláírjuk a szerződést, arról nekem elvileg, És gyakorlatilag is tudnom kell. Honnan tudom azt, hogy van a Norvég alap és különböző pályázati lehetőségeket tartalmaz az X területen? A kormánynak a, a szerzősre eljárásával a keletkezett tájékoztatási kötelezettsége is, tehát a saját lakosait érintett potenciális pályázóit kell tájékoztatnia ezeknek a forrásoknak a létéről, a céljáról, és majd ezt követően a lakosságot ezeknek a forrásoknak a haddékolyt felhasználásáról, ami lényegében a támogató felé is egy beszámolási kötelezettséget jelent. Ugye itt van előttem egy összesítés, ami arról szól, hogy hogyan alakult a kiemelt területek támogatás a környezetvédelemtől kezdve a civil alapokon át a tudományos kutatásig, de azt kérdezem tőled, hogy aki erre jelentkezhetett, annak a halmaza hogy alakult? Tehát ki mindenki volt, a, ki mindenki bírt avval lehetőséggel, hogy adott esetben mondjuk környezetvédelem ügyében jelentkezzen a Norvég alaphoz. Magánszemélyek, civil szervezetek, Ez önkormányzatok, kik voltak az érintettek? Igen. Tehát akik most összességében összejátszhattak, önkormányzatok pályázhattak, civil szervezetek pályázhattak, egyes esetekben cégek pályázhattak, különböző pályázatokban, tehát te is mondtad. Ki voltak kizárt? Akkor nézzük máshonnan. Azt feltételezem, hogy az állam kizárt volt, vagy az állam sem volt kizárt? Hát, hogyha az, önkor, attól az önkormányzat... Jól beszélsz az önkor, igen, igen, határeset. Tehát az önkormányzat pályázhatott, de mondjuk a, a kulturális örökségvédelemben, ha mondjuk az állam a fenntartója egy kastélynek, amit mondjuk fel szeret kújítani, akkor az állam is pályázhatott. Erre tehát sokkal inkább a, az adott területen határozták meg, hogy ki a, ki a, ki a, a kizető, a civil alap tekintetében állam, önkormányzat nem... Az egyes kalapok azok fix összeggel rendelkeztek, ha netelt jelentkezés volt, ott átcsoportosítás nem történt. Történhetett, de minden ilyen típusú forrását, csoportosítás a támogató országok engedélyéhez kötött. Oké, okay, rendben van? hatóságok. Rendeben van, vegyük a fenntartható fejlődést. A fenntartható fejlődésem a kalapjában volt 10 pénz. Erre a 10 pénzre jelentkezett X cég, elérte a tizet, kevesebb volt vagy több. Azt kérdezem, tőled lejárt a határidő, kik bírálták el a pályázatokat. Hát egyik esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél lévő kollégák voltak azok, akik részt vettek az előzetes bírálatban, illetve a norvég fél is delegálhatott ide megfigyelőket. Álljunk meg itt egy pillanatra, delegálhatott, az ugye egy feltételes mód. Minek a függvényében delegált is, vagy nem delegált? Akartál, vagy sem a kettő, es állapotokra visszamenőlegesen viszonylag, viszonylag kevés információra rendelkezem, után, hogy éltek is ezzel a júban. Amikor delegáltak, akkor valakit Norvégiából delegáltak, vagy valakit, aki itt élt, csak megbíztak benne valamilyen szakmai alapon. Nagykövetségnek a, a Magyarországon lévő munkatársai azok, ebben részt vettek. Volt-e harmadik fél? De volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség embere, adott esetben volt valaki, aki Norvégiát képviselte, volt-e olyan, aki bármilyen harmadik félt képviselt volna? Igen, általában minden ilyen pályázatnál, és ez nem csak a norvég pályázatnál igaz, hanem az egyéb, mondjuk az európai források kezelésénél, vannak minden területnek olyan szakértői, akik mondjuk időleg, időleges együttműködésben vannak a fejlesztési ügynökséggel, fejlesztési... akiket egyébként a fejlesztési ügynökség kér fel? A szakértői. Igen. Igen, igen, tehát velük kötött az akkori intézményünk hogy ennek a pályázati ügyésznek az értékelésében vegye a részt, akár azért, mert mondjuk a épített környezet megóvás tekintetében ilyen szakmai ismerettel rendelkezett, egy környezetvédelmi ismerettel rendelkező szakemberektől volt szó. Tehát minden pályázati írásban egyrészt van egy, egy lebonyolítói oldal, ami a fejlesztési ügynökség kollégáját jelentette, van egy támogatói oldalnak egy képviselője, ez a Norvég félt képviselt, van a szakértői. Maradjunk még az első periódusnál. Azt kérdezem tőled, ez jellegzetesen Magyarországra vonatkozó kérdés, de hát Magyarországon beszélgetünk a Norvég alap kapcsán. Mennyire volt abban a periódusban, tehát ez a tefen állásodat és működésedet semmilyen módon és a mostani Fidesz kormányzatét sem, semmilyen módon nem befolyásolja. Az a kérdés, hogy a mindenkori cine mennyiben volt Magyarországon vád lehetőség arra, hogy azt mondják, hogy befolyásolta ezeknek a grémiumoknak a működését az úgyben, hogy kinyert és ki nem. Szerintem ez marginális lehetett, ha, ha volt is abban tekintet, és ebben a, a, a, Azt kérdezem tőled, hogy azt feltételezem, de most ez kérdés, ebben az idő folyamán sem történt változás. Nem, szerintem az arafető a, a szempont, is, az menni, és azt kell figyelembe menni, hogy van egy Maradjunk a kastélyfelújításnál szóba került, van két kastély. Most az, hogy melyik kerül felújításra, ezt tekintetjük politikai döntésnek, vagy sem. Mind a se kellene újítani, bizonyára nem jött mindig mindenre forrás, de annak érdekével, hogy teljesen biztosítható legyen a pártatlanság a forrás felhasználásnak, a tagállamot képviselő intézményrendszer, szóval akkor az a nefűnek, éves szinten kellett jelentéseket küldeni a forrás felhasználás szabályosságáról, amit a norvégok akkor is és azóta is ellenőrizhettek. Volt-e a norvégoknak vagy bárkinek vétójoga? Természetesen igen, ha bár ez nem projekt szintű vétójog volt, hanem hogyha azt tapasztalt, hogy születtek hibás döntések, akkor dönthetett úgy, hogy visszatart bizonyos források. Amikor az első periódusról azt lehet tudni, hogy ott a pénzfelhasználása 99,2% volt, az azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló pénz szinte teljes terjedelemben sikerült elhasználni. Égy on, égy on. A második periódusban, amelyben egyébként az érintettek közé felzárkózott Portugália, Spanyolország vagy Görögország, és itt a felz Inkább lezárkózást jelent. Uh, ebben az időszakban, a 2009-2014-es időszakban, ebben Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezett ország volt, de ha már itt tartunk és helyezésekről van szó, uh, nagyjából hány kedvezményezett országról van szó? Mert ugye azt már tudjuk. Hogy... Oké. Okay. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy 2009 és 2014 között ismét Fiala János szóhasználatával élve, amit Csepp nem fog átvenni, de ez a kérdés. Azért annyira nem lettünk gazdag rokonok, másodikról harmadikok lettünk, ami egyébként ezügyben fejlődés, de még mindig ott voltunk a dobogón. Így, hát még viszonylag sok mindent kell itt ahhoz, hogy a gazdag rokon kategóriába átkerüljünk, és szerintem ez túlmutat még Magyarul, hogy eltelik még némi idő, hogy legyen magyar alap. Tár, ezt hát aztán majd annak navracsis Tibor fog örülni, hogyha ő lesz tényleg az Európai Uniós felzárkóztatási biztos, mert akkor majd szoros kapcsolatot ápolhatsz vele. Ebben a második periódusban 153,3 millió euró 45 milliárd forint állt rendelkezésre. A finanszírozási mechanizmusok átfogó deklarácia ebben az időben az egyenlőtlenséges csökkentése mellett a kétoldalú kapcsolatok a program és progr projekt szintű államok közti megállapod a projekt szintű partnerségek erősítés és a kedvezményezet és a országok között. Magyarul minden egyes periódusnak volt egy prioritása az ügyben, hogy mit támogat majd és mit nem? Igen, de hogy megnézed, akkor a viszonylag nagy átszedés van amúgy a két időszak program között. Először képest ez nem jelent túl nagy változást. Forrás oldalon sem egy túl jelentős különbség. Itt a civil alap az, ami dominácsabban jelent meg, és az elmúlt időszakban is elég komoly. Igen, de arról már részletesen nem fog beszélni, majd a végén ki fog derülni, hogy jól viselkedtem-e vagy sem, és akkor még arról is beszélgethetünk egy másik alkalommal. Most annak érdekében beszélgetünk, hogy ez egész érthető legyen, és holnap is lesz egy beszélgetés különös arra, hogy a telefonok működnek. E, azt kérdezem tőled, aminek van jelentősége, bár abban reménykedem, hogy az eddigi kérdésünknek is volt, hogy... E, ahogy én az általam beszerzett silabuszból olvasom, azért voltak olyan finomságok, amelyben a ország, pontosabban mondva maga a Norvég alap, tehát a három ország közössége, fenntartotta magának azt a jogot, hogy ő döntsön. Ez hogyan jött létre? Tehát van olyan dolog, amiben együtt döntenek, van, amiben csak a norvégok döntenek, de azt hiszem olyan nincs, amiben csak a magyarok döntenének. Ez hogyan jött létre? És ugye a országok által közvetlen irányított programok, itt három a civil szervezetek támogatása, alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz, valamint a méltányos munka és három oldalú párbeszéd. Ugye most eljutottunk a kritikus területekhez, de csak eljutottunk, ezeknek a részletes tárgyalás egy másik alkalommal történik. De hogyan született ez a megállapodás egyáltalán? Két programterület van. 12 programterületet osztották két csoportra, kilencet kezel továbbra is az állam. Uh, és ezt a hármat, amit teljesen mindettél kezeli a norvég fél együttműködve három másik Magyarországon bejegyzett szervezettel. Melyik ez a három bejegyzett szervezet? Ez a Tempusz közalapítvány, a, az okotás alapítvány, illetve, illetve a zöld. Azt kérdezem tőled, ennek a három szervezetnek a kiválasztása, hogyan történt valamint ez a három szervezet lefedie azt a területet, amit egyébként más projekteknél az állam képvisel? Nem. Tehát ez egy kiegészítő, a rájtúr a támogatási... Magyarul nem arról van szó, hogy az állam erre a három szervezetre delegálta volna az egyébként létező jogosultságait. Nem, nem, nem. Ez... Kiválasztotta ki ezt a három szervezetet? Személetek, egy pályázat volt. Amit kiírt ki? Amit a Norvég Finanszírozási Manizmusi írt ki. Működnek, ők működnek. Ők írták ki, és egy kétkörös pályázat kellett. Volt-e ebbe bármilyen beleszólása a magyar félnek, vagy a magyar félnek, ezt tudomásul kellett vennie? Pont. Halló? Itt vagyok. Azt kérdezem, hogy amikor kiválasztották ezt a három szervezetet, azt a magyar félnek, az államnak tudomásul kellett-e vennie, vagy vitatkozhatott? Igen, megfigyelőként résztvehettünk a pályázati e, folyamatban. Az egész lebonyolítást végignézhettük, de értelmi beleszólásunk e, nem volt. Hányat írunk most? 2012 2012-t? Magyarul Fidesz kormány van. Így van. Igen, igen, igen, igen. Tehát erre a három pályázati e, töböltre... Tisztában volt-e akkor a kormányzat azzal, hogy abból adódóan, hogy ez a terület úgy alakul, ahogy alakul, az ő is más lesz, mint a másik talán általad kilenc területet említettél, kilenc területen? Vagy ennek nem volt jelentősége, csak vagy most lett jelentősége, de ennyiben, hogy jussunk el a máig, aztán vissza arra szólunk a múltba? Az elfogadtuk, tehát magára azt a rendszert, elfogadtuk, hogy ezen a három tületen nem az állam lesz az, a kín. A forrásokat leközvetíti, azonban uh, kaptunk, kértünk és kaptunk is jogot arra, hogy végigkövessük ennek a rendszernek a működését. Már a pályázatok lebonyolítása követően a kormány érezte azt miniszteri szinten, Navracis miniszterúban szóba került, ő volt az, aki akkor egy levelet írt a kollégájának, a norvég illetékes miniszternek, hogy a pályázat, ami kiválasztotta, például a a tekintetében a közéreműködő alapítványt, az... Sok kérdést elvett ezek között azt, hogy a hét pályázó szervezetből hatott, azt megelőzően zártak ki, hogy bármilyen érdemi dokumentumot benyújthattak volna arra vonatkozóan, hogy ők hogyan, miként szeretnék ezeket a forrásokat kezelni. Így a második körre, amikor egyetlen egy szervezet maradt már állva, nem volt valós verseny abban, hogy ki lesz az, aki a Kiderült, hogy miért zárták ki azokat, akiket kizártok. Igen, hát az indokok azok érdekesek voltak, erre is visszakérdeztünk. Egyrészt a kormánytól való függetlenséget, a civil szervezeti tapasztalatot, a finanszírozási forrás továbbosztási tapasztalatot kérték számon. Egyes szervezetek, akiket kizártak, az a kormányhoz való közeliségének meghatározásával vagy minősítésével került kizárásra, másokat pedig azért, mert nincs elég tapasztalata a civil szervezetekkel való együttműködésben. Utóbbi indoklást például egy olyan szervezetnek adták, aki több mint 10 éve működik ezen a területen, vagy működött már akkor ezen a területen. Akkor, amikor ezt tudomásul vette a magyar állam, eh, akkor végül is ezt jobb hiányt tette, vagy azt mondta, hogy ha így döntöttek a norvégok, ám legyen? Nem vettük tudomásul, tehát ezt már akkor 12-ben jeleztük, 13-ban jeleztük, 14-ben pedig eljutottunk erre vitás eh, helyzetre, mert azt tapasztaltuk, hogy eh, hiába. Eh, nem született szerintünk. Eh, Tényleg verseny tisztán döntés, a működés gyakorlatában is azok az aggályok, amiket a kormányzat megfogalmazott, azok teljes egészében megállnak. Ezért, ezért nyitottunk egy új fejezetet ebben a vitában. Uh, ugye erről az új fejezetről részletesen ma nem, de valószínűleg máskor igen. Ebben az változot felvázolt vagy közösen felvázolt helyzetbe hogyan kerül az a novum, melyben cserélődik a magyar partner, mert megszűnik a Nemzeti Fejlesztési Ünnökség. A 2010 óta, és akkor megint vissza kell ugyeomni négy évet, a kormányváltáskor a fejlesztési pénzek elosztását a kormány gyökeresen átfeledte volna alakítani. Akkor erre nem volt lehetőségünk. Egy fejlesztési ciklus közepén voltunk, az Unióban ez 2007-2013 ig tartott. Ha akkor hozzányúlunk egy ilyen gyökeres átalakításhoz, ami az Európai Bizottság engedélyéhez kötött, akkor nagyon jelentős forrásoktól esett volna el Magyarország. Ezért azt mondta a kormány akkor, hogy a kisebbik rosszat választotta egészen 2014-ig. Akkor lejár a ciklus? Akkor lejár a ciklus, és utána még az új ciklus megerőzését vagy indulását megelőző. Mikor járt le a ciklus? Vagy mikor jár le a ciklus? A de 13. december 31-e lett vége, azonban a kihelyezett források végleges elköltése és a brüsszeli kifizetések azok 15 végéig tartanak, de a pénzek kihelyezése, ami a 2013 as pénzetnek a odaítélését, szerződését jelenti. Lényegében ez a munka befejeződött. A te személyedhez kommunikációban több terület is tartozik, ezeket itt most nem érintjük, de annyiban érdekes ez, hogy azt hadd kérdezzem meg, hogy miközben az uniós pénzek lehívásával kapcsolatban bombáznak téged ma 2014. július 24-e van az ismétlés, ez nem lesz mérvadó. Azt kérdezem tőled, hogy a 2014-19 az lesz a következő periódus? 14-20. Ebben, ebben a periódusban nagy valószínűséggel vagy biztosan lehet-e állítani azt, hogy a norvég fél, pontosabban ez a három ország, tudomásul vette azt a szerkezeti változást, amelyben ezentúl nem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel állnak vagy kapcsolatban? Nem, biztosan lehet állítani azt, hogy nem vette tudomásul még. Tehát ezek között 10.10. egy teljesen érdekes párhuzam a. A civil alap kapcsán folyó meg az állami programok kapcsán folyó között. Tehát akkor megint vissza lehet 2005-ig, amikor tehát azt kérték a norvégok minden államtól, hogy a központi állami igazgatásnak legyen a része az a szervezet, ami a norvég alapforrásait kezeli itt Magyarországon is. Ez akkor a fejlesztési ügynökség volt, azért, mert a kormány a fejlesztési ügynökséget jelölte meg. Megjelölhetett volna egy minisztériumot is, de nem eztette. Na, a fejlesztési minisztériumot, vagy a fejlesztési ügynökséget, mert az kezelte amúgy is a fejlesztési forrásokat, tehát ebben gyakorlata volt. A mostani kormányzat ezen a rendszeren változtatott. Én úgy gondolom, hogy a pályázók a gazdasági szereplők megelégedettségére, hiszen hogyha pályázatok kapcsán bárkivel beszélte, itt az elmúlt években, akkor mindenki túlzott bürokráciáról, korrupcióról, és és papírhegyekről beszélt. A kormány ehhez a rendszerhez hozzányúlt, ennek a rendszernek az átalakításaként megszüntette Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, és azokat a feladatokat, amiket a Fejlesztési Ügynökség látott el, telepített át más szereplőkhöz. Így azokat a feladatokat is, amit a Norvég alap kapcsán látott az ügynökség, áttette egy non-profit állami szervezetbe, ez a Szécsényi Programéröda lett volna, és ez csak lett volna, mert ezt megkritizálták a norvég támogatók. És akkor erre azt mondta a kormány, hogy rendben, elfogadjuk az érveket, ne a Széchenyi programiroda, hanem a miniszterelnökség lássára ezeket a feladatokat. Azonban most már ennek az egész kérdésnek az elfogadását a norvégok összekötötték a civil uh, terület uh, finanszírozást, illetve ellenőrzési problémáinak a befejezésében. Utolsó előtti kérdés, ez a mostani helyzet, amit meglehetősen részletesen vázoltál, bár gondolom ennél is részletesebben lehet, mennyiben lehet akadálya annak, hogy az együttműködés folytatódjon? A... Tegnap illetve egy pár nappal ezelőtt a norvég kormány életékeségi nyilatkoztak, akik azt mondták, hogy egészen addig, ameddig a kormány, akkor ebben a ezt követő beszélgetésben kilészletezett vizsgálatot nem küggeszti fel, addig nem halrendúak arról sem tárgyalni, hogy a másik 9 programterületen újraindulja a finanszírozás. Mi ezzel nem értünk egyet, de nem tudom más csinálni, mint sajátosan tudomásul vesztük. Nem igaz, hogy utolsó előttő kérdés volt, van-e tárgyalás, vagy valójában ez a mostani helyzet, ami egy ilyen lápszerű állapot, ebben a megoldás felé sodródik a két fél, vagy mi a helyzet? Ez a jó kifejezés talán, igen, ez a sodródás. Tehát jelen pillanatban Tart a kehi vizsgálat, ezt a kormány nem fogja uh, felfüggeszteni. Egyre több olyan dokumentum látnak világot, ami azt igazolja, hogy a kormányzati balsájtelmek beigazolódtak, nem civil célokra, nem szabályosan. De jól beszélsz, az a kérdés, hogy amikor majd másféllel beszélgetek, akkor ő nem fogja ezt joggal mondani, hogy Csepregi Nándor nem beszélt arról, hogy a civilnek van-e olyan definíciója, hogy mi fér bele és mi nem. Most, ez most pont elmentem volna, amikor. Mi fér bele a definíciójába a civilnek, hogy ez mennyire lehet perdöntő? Hát szerintem minden civil, nem pártpolitikai és minden pártpolitikai, ami a civil. Rendszer. Jó, rendben van. Akkor azt kérdezem tőled, hogy a mai beszélgetés légköre megfelelő volt-e ahhoz, hogy ezt augusztusban második részt kövesse majd? Szerintem mindenképp van még itt néhány. Jó, re rendben van, köszönöm szépen, és a türelmet is köszönöm, meg a személyes érdeklődés is köszönöm. Most megpróbálok kapcsolatot teremteni el Gulyás Gergelyel, hogy 9 óra után folytathatjuk azt a beszélgetést, ami 8 5 megszakadt. Nagyon szépen köszönöm. Cseppőgi Nándor helyettes államtitkát hallottak. És most Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Nem tudom ezt a frekvenciát az én környékemen nem igen lehet fogni, írja H. Ferenc. És az én szerény körülményeim nem igazán teszik lehetővé a komolyabb technikai felszereltséget, de keresgélve az interneten találtam rá az ön nevér, és nekem fiatal koromból emlékeim vannak Örről, ne meg, hogy milyen, csak emlékszem a nevére, közismert ember, és arra gondoltam, talán segítségemre tud lenni, hiszen ön valószínűleg több befolyásos embert ismer, mint én. A nevem ez és ez, és utána leírja a pénzügyi helyzetét anyagi és szociális helyzetünkről a helyi polgármester, illetők a lelkész Nagy Gábor szívesen ad felvilágosítást. Amikor Nagy Gáborral beszélgettem, tegnap ő elmondta, hogy Há Ferenc ügyében nem én vagyok az első, aki telefonált. Kérdeztem tőle, hogy hány megkeresés volt és milyen jellegű. Majd azt követően, hogy ezt túlestünk, azt kértem tőle, hogy legyen szíves álljon a kejfeljeltsé rendelkezésére, és legyen szíves mondja el, hogy az ő területén, mint lelkipásztor, hány olyan problémával találkozik, amelyeknek elsősorban pénzügyi alapja van, és amit az emberek felelőtlen hitelfelvétele, vagy felelős hitelfelvétele, vagy, vagy bármi olyan okozott, amivel kapcsolatban neki elvileg, vagy gyakorlatilag teendője van. A segítség bármi lehet írja XY, akit egyébként ebben a körben most nem fogok felhívni. Jó reggelt kívánok, Fiala János, Nagy Gábert keresem, és elnézését kérem. Eh, technikai fennforgás volt, sehogyan nem működtek a telefonok, és minden irányba megcsúsztam. Nem úgy, mint egy löszfal. Kilenc szigérre. Oké, de is maradtunk, hogy kilenc cigérre jó magyarul van 12 percünk bleték 11 jó reggel kívánok nagy gábort hívtam hol vagyunk földrajzilag tákosan vagyunk sabócsak már bereg megyébe a megyén belül pedig a Beregben. Tegnap arról és ezt a hallgatóimnak említettem, hogy ön, mint egy referencia személy van megadva, önt az ügyben, amiben a írója engem megkeresett, már többen megkerestek, tehát a tegnapi beszélgetésünk szellemében, én most nem H. Ferencről fogok önnel beszélgetni, illetőleg, hogy H. Ferencnek milyen módon és hogyan tudtak, vagy nem tudtak segíteni, hanem akkor, amikor H. Ferenc, vagy bárki más, abban a körzetben, ahol ön a lelkipásztor az ön segítségét kéri, akkor ön mit él meg, és mit tud segíteni, Valójában egy mekkora körzetről van szó, és hány emberről? Hát, ha igazán nagyobb táblatokban beszélünk, akkor természetesen nem egy kisközségnek, ahol 360 főjel a problémájáról van szó, de természetesen mindenhol különösen kisközösségben fölerősödnek azok a komolyabb problémák, személyes találkozásokból, ismerős, ismerettségekből. Hány emberről beszélünk nagyjából? Hát itt a Berekben kb 900 ilyen ember él. A... Hány településnek ön a lelkipásztor? Egyáltalán tisztesszük, hogy ön milyen lelkipásztor. Én református lelkész vagyok, és még két gyülekezetem van a tárkosém kívül, bár közigazgatásilag egy hely, ez pedig hete se, de hetében és fejecsében külön anyaegyház község van, tehát három helyen szolgálok. Hete se 220 Ön helyi ember? Amint nem, én debreceni vagyok, én debrecenben vége. Jó, magyarul, földrajzilag annyira távol nincsen, de nem ott született. Nincs, nincs, nincs. Tehát maga ez a problémakör, amivel... Mióta van ott? Keres. Én 20 éve, pont most július 1 Ez kicsit meglepő, hány éves? Én 47. Akkor stimmel, tehát azért a hangja az fiatalosnak tűnt, tehát ezzel a 20 év... Jó, oké, rendben van. Tehát akkor a környéket azért azt lehet mondani, hogy meglehetősen ismeri. Igen, igen, sőt én azért is kerültem ide, mert a kazettás mennyezetű templomoknak a jelkép foglalkoztam már az egyetemi évek alatt, és ugye itt egy nagyon híres, nagyon szép kazettás mennyezetű templom van Tárkoson, az ország egyik legszebb temploma, és lényegében a templom miatt jöttem. Ott is él, vagy hol él? Én itt élek, így van, a parókián, ugye ez a szolgálati lakás. De... Én ezügyben nem vagyok nagyon tájékozott, ha rengeteg baromságot kérdezett, nézze el cserébe, rövid lesz a beszélgetés, bár ha fennmaradnak még kérdések, akkor nem állítom, hogy nem fog máskor zavarni. És szokták mondani, hogy nyitva van a paróki ajtaja, a szóképletes értelmében milyen mértékben van nyitva az ön ajtaja? Hát annyiban, hogy a szolgálati feladataim ellát, tehát 24 órában természetesen, de azért sok minden, mivel már én is családos vagyok, és a megélhetés itt a családommal nehezen tudjuk biztosítani, így egyéb más munkákat és feladatokat is kell vállalnom. Itt álljunk majd egy pillanatra, milyen egyéb munkákat vállalhat ön, ami egyébként nem összeféletetlen az ön tevékenységével, ezűen aztán teljesen tájékozatlan vagyok. Ilyen, hát például most szociális feladatellátásban, komolyan az elmúlt években komolyan bevonták az egyházakat, és nekünk is van egy önálló szociális szolgálatunk, ami a kistérségen belül a településeken élő idősek, Házi segítségnyújtás ellátását jelenti. Ez Milyen ott a korfa, az egy viszonylag idős, viszonylag fiatal, középkorú? Igen. Inkább az idősebb generáció. Ha azt nézzük, akkor egyébként munkát, tehát alapvetően nyugdíjasokról, vagy rokatnyugdíjasokról nyugdíjasokról beszélünk? Most már inkább azt mondom, hogy a nyugdíjasokról, illetve a munkanélküliekről. Munkanélküliekről. És nagyobb részben nyugdíjas és munkanélküliekből áll. E százalékban vannak, akik dolgoznak. Például a mi községünkben azt hiszem egy 17-20 os a foglalkoztatottság. Elevet, az a... gyalázatosan alacsony. Hát, de azért azt tudni kell, hogy a fiatalok, amikor középiskolába kerülnek, onnantól kezdve már, aki tud és van az már nem kerül vissza. Azt én értem, de az ott levő lakosságra vonatkoztatva ez a szám, az nagyon alacsony. Igen, igen. Na most ezeknek a foglalkoztatottaknak is ugye a nagyobb része az állami szférában foglalkoztatott, tehát a rendőrségnél, a határnál, ugye az ukrán határnál, illetve önkormányzatoknál, iskolákban. Tehát a foglalkoztatottak nagy is állami foglalkoztatott. És hát egy része ugye a földművelésből él az itt élőknek. Magyarok, romák együtt? Igen, igen, igen, igen. Itt, itt azért nem jellemző még semmilyen értelemben etikai probléma, vagy, vagy bármilyen feszültség, ami, ami sajnos ma társadalmi És milyen mértékben van feszültség abból adódóan, hogy munkanélküliek? Hát abból nagyon. Abból nagyon. Hát a mi példánk az, például nagyon erősen mutatja ezt. Az árvízkor ezt a községet az árvízes területen belül 2001-ben újjáépítették. Tisza? Hát, igen, hall engem? Nem, azt kérdeztem, hogy Tisza? E, igen, a Tiszai árvíz, tehát 2001-ben volt itt egy nagyon nagy árvíz, és e, utána egy újjáépítés történt, és a legnagyobb mértékű, mert földrajil itt volt a legtöbb víz, itt építették új a falut. 132 új ház épült, és a többit is nagy mértékben felújították új középületek épülteket, megújult a falu, viszont ez hozott egy olyan gazdasági és, és ö, szociális változást az emberek életében, amit mai napig nem tudnak igazán földolgozni, és ez a széttöredezettség, ami társadalmi és jellemző az, az nálunk egy kis közösségben erősen jobban értek. De ez a széttörődözettség, ez mit jelent? Ezt most nem értem pontosan. Hát úgy, hogy akkor egy ilyen gazdasági lehetősége volt a családoknak, akár a biztosítás keretéből, akár az akkori állami és egyéb segélynyújtásokon keresztül, ráéreztek az emberek egy kicsit egy uh -huh. jobb, jobb létre. De másrészt voltak, akik nagyon ügyesen akár a határmentén, a határon túli üzletekből, akár egyéb ügyességekből, gazdaságilag. Ukrajnáról beszélünk? Igen, igen, igen, így van. És ők ö, ugye egy jobb életmódot tudnak fenntartani, kettő szakadtak faluban a közösségi ö, élet, és lettek néhány család, aki, aki kiugróban tudja, és tudja vinni ezt a mai élet ö, színvonalat, és nagyon sokan leszakadtak, hiába van új házuk, illetve... Nem tudják fenntartani. Így van, nagyon nehéz a fenntartás, például az említett esetben is, ugye, amit mondottál. A... Nem ismertettem részletesen, éppen a adódóan, amiben tegnap megállapotunk. Itt a beszélgetésnek egy fő szereplője van, az pedig ön. Azt kérdezem, hogy maga a református közösségei mennyire nagy közösség, ennézést a tájkozatlanságon, mert ugye az, a, a, az országnak az a része egyébként is tudom a hagyományosan eh, ott viszonylag sok református él, de hogy egyébként ezekben a községekben, eh, amelyek Ön a lelkipásztora, ön a lelkésze, azok, akikkel kapcsolatban áll, gondolom, hogy alapvetően reformátusok keressük fel, mennyire jellemző az, hogy református vallások, illetőleg mennyire gyakorolják a vallásokat. Igen. Természetesen az a reformácia, Magyarországi reformáció bölcsője történelmileg szépen végigkövethető, és itt élnek valóban a legtöbb református egyházunkhoz tartozóan. Hát a község ugye, ahogy mondtam, 360 lakosú telkosan, itt lényegében 98%-ban református egyházhoz tartozó emberek élnek. Az, hogy az élő gyülekezethez tartozó lakosság, az, mennyi, az már jóval kevesebb, hiszen mondjuk egy vasárnapi istentisztelet az egy olyan, 20 fő körül mozog általánosan. Köszönöm szépen. Azt kérdezem Önt, hogy az az anyagi helyzet, amit Ön körül hogyha ahhoz egy méterrel közelebb lépünk, akkor az mennyire van, természetesen esete válogatja, tisztában vagyok vele, az anyagi ellehetetlenülés célén. Hiszen az, aki levelet írt, egy olyan problémáról számolt be, amit levél alapján nem lehetett pontosan beazonosítani, hogy egy tízes skálán a jajkiáltás az hanyas, de az már rég baj, hogyha egy jajkiáltás be kell kalibrálni, de most öntől kérdezem, hogy az anyagi ellehetetlenülés célén, amit azért többé-kevésbé attól tartok, hogy egyformán definiálunk, ezt nem kell itt most nekünk részletesen kibeszélni, tehát, hogy ahogy ezt szépen felejézik ki a magyar a tönk szélén, hányan állnak, és ezzel kapcsolatban ön, vagy egyáltalán kell önnek felelősséget érezni, de gondolva a lelkipásztorságából adódóan, igen, ezt hogy éri meg, függetlenül attól, hogy segítséget fordulnak -e önhöz konkrétan, vagy sem? Igen. Tehát az, hogy a tönk szélén ugye kiél az, az változó, mert ki, hogy éli meg ezt az állapot. De gondolom, hogy rálátásra meg lehet állapítani, nem? Tehát az ember elmegy a port előtt és érzékelik. Igen, igen. Nagyon, nagyon az biztos, hogy a létszerentartás és a legszükségesebbekhez ebbeket tudnak hozzájutni a legtöbben. Tehát a döntő többség nyugdíjból, munkanélküli segélyből, tehát a közfoglalkoztatásból befolyó összegből él. Hát ezt gondolhatja mondjuk egy kétgyermekes családhoz számít, hogy ez mennyi bevételt jelent átlagosan, és hogy abból mire lehet jutni. Nehéz ebből már mondjuk egy kocsit fenntartani, amivel esetleg el lehet vinni a gyereket nyíregyáti állaportba, tehát különösebb élményekhez is hozzájutatni, vagy segíteni. Így nagyon determináltak a lehetőségeik, hiszen maga is ezen a vidéken elég gyenge. Tehát bármilyen élményhez, bármilyen fogyasztási eszközhez hozzájutni itt helyben nagyon nehéz, csak a legszükségesethez tud, és valahol ehhez igazodik lassan már az igényszint szint is. De ha most egyszerűen fogalmazok, ami nekem nem mindig megy könnyen, van-e bárki az öngyülekezetében, aki effektíve mondjuk éhezik, vagy effektíven nélkülöz? Nincsen, nincsen. Nincs, nincs. Tehát ez, ez még nem. A létszentartáshoz alapvető dolgok megvannak. Én inkább azt mondanám, és ez, ez azért szomorú, hogy maga az igény, tehát az emberi igény szint nagyon-nagyon örülnek, úgymond, és nagyon idézve hogy ha van nyugdíjas a családban, mert. Az egy fix jövedelem. Így van, akkor, akkor lényegében a nyugdíjra támaszkodnak nagyon sokan. Ez egyébként e, egyszerűen fogalmazva e, vezette olyan feszültséghez, amely a jog áthágását eredményezi, vagy erőselet hál' istenek, még, még azért ez nem jellemző. A még nem jellemző az azt jelenti, hogy nem elképzelhetetlen? Hát igen, igen. Ez egy folyamatos romlás 2001 óta, amit ön tapasztal? Igen, igen. Igen, ez egy folyamatos romlás, illetve egy állapotnak a, a, azt szoktam mondani, hogy ez a, a lelki árvíz rombolása az, azért még ma is tomeltakarításra szorul. És ezek a feszültségek persze, egy nőnek, hiszen ahogy a társadalom változik, az időt telik, az igények azért a fiatalokban, hogy egy más generációban megvan De hogy én tapasztalom az elmondás alapján, az ifjúság alapvetően úgy reagál erre a helyzetre, hogy elmegy onnan. Igen, igen, igen. Tehát aki teheti, akár szakmunkásként, akár komolyabb végzettséggel, természetesen elmegy. Van -e önnek ebben én... e, lelkipásztorként, illetve a melléktevékenységek kapcsán bármilyen konkrét feladata belét vagy kezelje, tartok tőle, hogy megoldani nem tudja? Így van, így van. Lehetőségek vannak, Szeincs megoldani, persze, mindent nem lehet. Két vonalon, az egyik egy Európai Uniós pályázat keretében volt egy segítő hálózatunk, amely a kis térségre kiterjedően képzéseket szervezett, és megpróbálta integrálni valamilyen szinten az itt munkanélkülieket különböző programok keretében. A másik, ahogy mondom, maga ez a kis egyházközség, ez 17 ember foglalkoztat, mint gondozót, az idősek mellett, tehát ez nagyon jó, hogy munkahelyet is tudunk adni néhány embernek, illetve megpróbálunk a templom köré most egy rendszert kiépíteni, ami már 90 ban kész is van, és szeretnénk azokat a helyi termékeket, vagy érintetteket bevonni vállalkozóként egy árusításra az ez vendégek számára, amiből szintén a helyiek tudnak egy kis bevételt. teremteni, például a Belegi Keresztemes, a Filvalekvár, a E, Szilva pálinka, ugye, ami ennek a vidéknek sajátos értéke, és ezen keresztül családokat segít. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Két percen már így is túlléptem a rendelkezésre álló időt. Egy dolgot egyedem meg, hogy megkérdezek, aztán igyekszem magam önkorlátozni, és további kérdéseket nem feltenni. Hál' Istennek a tire semmilyen probléma nem volt, és én legalábbis a megértettem magamat önnel, remélem ez kölcsönös volt. Azt akartam kérdezni, hogy az ottani helyzet, amit ön leírt. Az mutat-e bármilyen korrelációt, van-e bármilyen összefüggés az Isten hittel? Tehát aki ilyen helyzetben él, és reálisan tudja látni a saját helyzetét, most nem egy tudományos munkatárs alaposságáról van szó, annak az Isten ez van-e hatással vagy sem, vagy erre ön azt mondja, hogy esete válogatja, és nem lehet egy átfogó képet alkotni erről? Hát ez egy összetett kérdés, illetve probléma, amit fölvet. Én nagyon röviden, vagy tudom mondani, amit Erdélyben, alján is tapasztaltam és ismerünk, hogy a szegénységnek, vagy a nehézségnek és a szenvedésnek van egy, a hitértelmében egy megerősítő és összetartó ereje, és így a, a vallásos közösségi hit élménye erőt adhat. Az viszont az anyországon belül tapasztaltó, tehát itt nálunk is, hogy hogy ez a fajta modernitás, amiben ma élünk, ez nem igazán kedvez már, vagy nem igazán megtartó erő a régi, hagyományos vallási egyházi struktúra. És ebben már, már többé tudunk elérni lánkileg olyan embereket, akik, akik már nem szocializálódtak mondjuk, mondjuk egy egyházi, vagy egy hitt életben megéltél. Utolsó kérdés, mert megint nem mondtam igazad, de aztán abba hagyom. Földrajzil, miközben ön nem kerül Budapesttől távolabb, mert ugye a föld ilyen módon nem változik. A szó virtuális értelmében távolodik-e permanensen? Innen, ettől a vidéktől? Nem, nem, Budapest, tehát mindattól, ami Budapest, minden, ami Nyugat-Magyarország, tehát ennek a régiónak a leszakadása, miközben földrajzilag nem, a szó virtuális értelmében megtörténik-e? ne, igen, igen, természetesen. Van egy olyan pillanat, amit ön visszafordíthatatlannak lát, vagy ilyen sose lesz? Én remélem, hogy nem, mert ahogy ugye Pál Lapostól mondja, hit, remény és szeretet. Tehát én hiszem, hogy mert bármennyire modernizálódik ez a világ, azért ez a vidék a maga értékeivel mindig meg tud maradni. És hát ez egy élő amit templomunk, ahová Japántól kezdve a világ minden szegletéből érkeznek emberek. Én remélem, hogy nem csak ők, hanem az a tudás is, és az a fajta erő is ide érkezik egyszer, ami, ami fölemeli, vagy megtartja ezt a vidéket. Nagyon örülök, hogy megismerkedhettünk, ha másképpen nem itt, itt telefónak. és betelem, majd még folytathatjuk, Visz... majd Önök, hogy megismerkedtünk, és őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen, és hát köszönjük a segítségét is. Hát már amennyiben ez segítség volt, arra kérem, hogy ne essünk túlzásba. Viszont hallásra. Viszont hallásra is. Nagy Gábort És most közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János.